Правило 2. Переписуйте свою інструкцію. Змінюйте її щогодини. Чому ваш інструктор із приборкання тигрів так довго не наважувався на рішучий вчинок? У мене була інструкція, і я діяв згідно з нею. У вас теж є інструкція. Мої дії визначалися моєю інструкцією так само, як і ваші. Вона є творінням тигра. Приділімо їй кілька наступних сторінок. Незважаючи на мою сміливу відповідь критику під час виступу, інструкція була чіткою. 35-річні бізнес-консультанти із зайвою масою, які палять і вживають алкоголь, не мають здібностей до спорту і навчалися у великій державній школі в густонаселеній урбанізованій південній частині Лондона, не стають жокеями. Жокеями стають стрункі люди у віці близько 16 років, які їздять верхи з 6 місяців і живуть за містом а також мають зв'язки в кінному спорті. Як впливала на вас ваша інструкція в попередні роки? Які кроки вона заважає вам зробити сьогодні? Ким вона завадила вам сьогодні стати? Чи завадить вона вам завтра так само? Інструкція – це один із найстрашніших способів нападу тигра. Вона страшна тим, що правила інструкції здаються нам справжніми, обґрунтованими, а часто непорушними. Через це багато людей усе життя дотримуються шкідливої інструкції. Моя інструкція щодо вимог до Жокея була хибною. Але вона здавалася логічною. Для мене, для моїх друзів, моїх рідних і майже всіх причетних до перегонів. Ця інструкція ледве не змусила мене покинути запланований проект. Перебороти її зміг лише рішучий вчинок, який привів мене до знайомства з Джі Армітадж. Чому? Тому що Джі сприймає світ інакше. У неї інша інструкція. Вона навчилася цього завдяки рішучим вчинкам. Коли Джі хотіла взяти участь у перегонах, жінок до них не допускали. Джи, разом з кількома іншими сміливими жінками, змінили це назавжди. Джи має досвід у переписуванні інструкцій. Нашу інструкцію часто підтримують колеги, керівники, друзі і рідні. Але це вигадка, покликана нас захистити, підтримати контроль тигра. Крім того, наше оточення зацікавлене в тому, щоб усе лишалося незмінним. Якщо ми успішно змінимо нашу інструкцію, воно засумнівається у своїй інструкції, у захисному механізмі від страху і неготовності подивитися на себе чесно. Дозвольте пояснити. Що таке наша інструкція? Наша інструкція – це наше сприйняття світу і наша здатність взаємодіяти з ним. В інших книжках її називають переконаннями. Переконання – це всього лише підрозділ інструкції. Цей термін не описує повною мірою того, із чим ми маємо справу. Це правила, тому що нам часто здається, що вони викарбувані на камені, а їх порушення каратиметься. Тому що часто ми їх переймаємо від суспільства, однолітків, колег на робочому місці. Тому що їх часто поширюють і відстоюють ЗМІ, родичі, представники нашої галузі і співробітників. Це вже не переконання. Це дійсність. Порушення цих правил може мати реальні соціальні наслідки. Однак ніяка це не дійсність. Аж ніяк. Просто багато людей підтримує ті самі правила і намагається захистити себе. Я маю на увазі не законодавство вашої держави, приписи вашої релігії, вашу мораль або голос сумління. І не те, як ви намагаєтеся враховувати інтереси своїх рідних і близьких. Крім того, я не веду мову про правила, які можна довести. Якщо я стрибну зі скелі, то почую свист у вухах, а потім настане тривала тиша. Я маю на увазі вигадане правило, яке стверджує. Я маю бути присутнім на нараді, якщо цього вимагає бос. Без обговорення цієї теми. Або Під час презентації я маю дослівно зачитувати нудні тези зі слайдів. Або відому мантру лідерів. Починаючи з рівня СІ. Посад, у назві яких є слово «головний» – ЧІФ головний виконавчий директор, головний фінансовий директор тощо, і закінчуючи керівниками передової лінії. Я витрачаю стільки часу на те, щоб виконувати роботу за інших, що в мене немає можливості надихати і заохочувати працівників втілювати нашу візію. Інакше кажучи, я не можу керувати. Чому кожен із нас створює вигадану інструкцію, яка збіднює наш життєвий досвід? Ми обіцяли собі бути чесними, чи не так? Погляньмо правді увічі. Невизначеність нашого крихкого існування жахає нас. У нас немає певності, що повінь нас не оминатиме. Що наша компанія виживе що хтось із членів нашої сім'ї не з'їсть без нас завтра всі пластівці. Нам це не подобається. Моя сім'я любить тварин, і в нас їх багато. Їх мало хвилює непевність. Вони живуть одним днем. Вони не усвідомлюють свою смертність. Вони навіть не усвідомлюють, як конфлікт на Близькому Сході впливає на ціну нафти і як це позначиться на вартості нерухомості. Уявіть лишень! Проте нас це не хвилює. Нам це не подобається. Люди ненавидять вакуум певності. Ми знаходитиме певність і заповнюватимемо нею вакуум. Як правило, ми заповнюємо цей вакуум жахливими перспективами, і тигр починає гарчати. Відтак, ми що сили намагаємося уникнути цих перспектив? Будь-яка розумна людина прагне уникнути жахів, чи не так? Ми зазвичай добрі до інших, а ще ми любимо захищати їх і бути корисними. Тому ми доносимо до них правду і ділимося своїми правилами виживання. А ще описуємо жахи, які очікуватимуть їх у разі порушення цих правил. Хоча ми рідко стикаємося із цими жахами, якщо знайдемо в собі сміливість приборкати нашого тигра. Сформуємо чіткий план і діятимемо рішуче. Інструкція захищає нас від чудес життя. Невизначеність – це не завжди відчай, смуток і з'їдені пластівці. Невизначеність означає, що ваша чудернацька ідея може виявитися дуже успішною. Що після розмови з босом ви очолите новий підрозділ і отримаєте вдвічі більшу зарплату. Що через п'ять років про вас писатимуть книжку. Більшість людей не може побачити цей бік невизначеності. Тигр втручається ще до того, як вони це зроблять. Для того, щоб побачити ці позитивні перспективи, потрібно перемогти страх і дискомфорт. Потрібно добре підготуватися, щоб уникнути підводних каменів, які безсумнівно чекатимуть на вас, якщо ви заявите про себе і вийдете на бігову доріжку, щоб брати активну участь у житті. Ось чому рух позитивного мислення здобув репутацію торговців шарлатанським зіллям. Він мовчить про страх і дискомфорт, пов'язані з позитивним підходом, щоб не відлякати людей від їхньої книжки чи від віри в короткий шлях. Приборкання тигра вимагає боротьби зі страхом і дискомфортом. Це героїчна праця для хороброї людини. Тут слід додати. Що для деяких людей наслідки порушення їхньої інструкції колись були абсолютно реальними. Наприклад, якщо в їхньому дитинстві ми зазнавали фізичних або емоційних знущань. Стратегія виживання, яку ми створили, щоб заспокоїти тирана чи впоратися з ситуацією, може закріпитися в нашій інструкції і впливати на наші стосунки а отже на всю нашу історію і на професійне життя, поки ми не виправимо інструкцію і не досягнемо справжньої зрілості. Нерідко для цього потрібні час і професійна допомога. Проте це можна зробити. Чому це впливає на наше професійне життя? Тому що ми сумніваємося у своїй цінності і у самих собі, а також у підтримці колег. Ми боїмося відкрити себе справжніх. Ми сприймаємо людей, які працюють на вищих посадах, і наших клієнтів як авторитетів. Застаріла інструкція чітко вказує, як поводитися з такими людьми, щоб вижити. Але уявіть, що ми змінимо інструкцію і побачимо. Що наші колеги раді підтримати нас, а старші працівники допомогти нам якщо ми заслужимо їхню повагу, незалежно від обійманих посад. Уявіть, які можливості перед вами відкриються, якщо ви переглянете інструкцію. Ми використовуємо інструкцію для того, щоб формувати уявлення про світ, щоб боротися з невизначеністю, щоб визначати свій подальший шлях за відсутності надійних мап. Якщо ми не візьмемо на себе контроль, тигр створить таку інструкцію, яка оберігатиме нас від страху і дискомфорту. Дозволятиме нам жити комфортно, але при цьому обмежуватиме і триматиме нас у полоні. Як довго ви це дозволятимете? Коли я вперше заговорив із фрідайверами про свою ідею встановити британський рекорд, вони всі, за винятком двох, чітко висловилися про мої шанси. Вони спиралися на свій досвід і на досвід інших людей. А також на свої правила щодо власних обмежень, які складалися в інструкцію із фрідайвінгу. Але ніхто й гадки не мав про те, як працює фрідайвінг. Теорії? Так. Наукові дані? Ми навіть не знаємо напевно, чи є сприятливим чинником у процесі пірнання відмінний стан кровоносної системи. Експерти казали, що це неможливо. Це були добрі люди. Ми всі прагнемо визначеності. Двоє італійців, із якими я зустрівся раніше, мали іншу інструкцію. Завдяки рішучому вчинку, який привів мене до Андреа і Расти, а також завдяки Джону Піцу, дослідникові спорту, який допомагав мені із верховою їздою, та Дебі Меткав, режисерці компанії, якої Blue Eye FX, проводить зйомки фрідайвінгу. Я побачив, що правила можна порушити. І порушив їх. Коли дійшло до мого наміру взяти участь у кіних перегонах під егідою клубу жокеїв, які транслюватимуться по телебаченню, всі жокеї, з якими я спілкувався, за винятком двох, чітко висловилися про мої шанси. Вони спиралися на свій досвід і на досвід інших людей, на підставі чого створили інструкцію. Вони заповнили вакуум невизначеності моїх шансів. «Цією інструкцією» – «Це були добрі люди. Ми всі прагнемо визначеності». Джі сказала, що ці правила хибні. Завдяки рішучому вчинку, який привів мене до Майкла Колфілда, а потім до Джі, я побачив, що ці правила можна порушити, і порушив їх. «Які правила?» «Їх там ніколи не було». Немає ніякої інструкції. Все це – велика вигадка. Вигадка, яку підтримує достатньо людей, щоб ми почали в собі сумніватися. Ніхто не знає, на що ви здатні. Ніхто. Відкинувши вигадки, ви отримаєте шанс на перемогу. 23 листопада 1976 року Жак Майоль, видатний фрідайвер першопроходець, історія якого лягла в основу фільму «Блакитна безодня» за Блу, встановив світовий рекорд із фрідайвингу на позначці в 100 метрів. Надзвичайне досягнення. Лікарі казали йому, що найімовірніше його розчавить під тиском води на рівні 100 метрів. В 11 разів більшим, ніж атмосферний тиск, під яким ви зараз перебуваєте. У Майоля було 18 дайверів за аквалангами і три фрідайвери. Його команда на платформі складалася із семи осіб. У 2010 році я опустився на 101 метр з допомогою одного дайвера за аквалангом. Оператор працював на рівні 40 метрів. Одного фрідайвера, який чекав мене на позначці у 30 метрів на зворотньому шляху і команди з двох осіб на платформі. Технологічний прогрес у розробці спорядження для необмеженого фрідайвінгу був мінімальним. Вдосконалилась лише інструкція. Жахи вигадки для захисту людського мозку. Проте Майоль спростував інструкцію, що існувала в той час. Він був першопрохідцем. Він переписав інструкцію. Я лише йшов слідом за ним. У цьому його велич. Правил ніколи не існувало. Вони були великою вигадкою і залишаються нею. Але варто лише подумати про те, щоб їх порушити, і тигр гарчить на нас, і ми відчуваємо страх та непевність. Такою є людська природа. Такою є боротьба. Ця книжка – один із численних закликів боротися і повноцінно жити. Перепишіть вашу інструкцію. Прокиньтеся. Перевіримо вашу інструкцію. Ви сидите в барі з друзями. Ваша стать і орієнтація не мають значення, але припустімо, що ви гетеросексуальний чоловік. Ви бачите вродливу жінку в іншому кінці бару. Її краса приголомшує. Ви кажете собі: "Ого, яка вродлива жінка. Мабуть, треба піти поговорити з нею. Можливо, вона мені відповість. Можливо, ми потоваришуємо, і хто знає, що з цього вийде". Слід зауважити, що якщо ви захочете провести цей експеримент на практиці, згідно з інструкцією більшості людей, ви маєте бути одинаком. Ви йдете через бар до цієї красуні, підбираючи дотепні фрази для знайомства. Аж ось, за шість кроків від неї ви помічаєте край мока, двері до туалету. Дивним чином ви опиняєтеся в туалеті, проминувши красуню. Що пішло не так? На заваді стала інструкція, яка оберігає нас від небезпеки. Невизначеність наслідків знайомства була заповнена страхом відмови, а не перспективою чудових стосунків. Тому, коли ми йдемо до вродливої жінки, перебираючи в голові дотепи, наша інструкція починає нам заважати. Не думаю, що це варто робити. Застерігає вона. Чому? Тому що ця жінка дуже красива. Я знаю, у цьому весь сенс. «А ти потворний!» «Настільки?» «Настільки! Невже ти не пам'ятаєш, що трапилося минулого разу, коли ти так зробив?» Хм. Чи можу я застосовувати свій шарм і дотепність?» <с. <с.> Як для тебе це було смішно, не можеш!» «Схоже, вона мене помітила. Це вже зобов'язання. Що мені робити?» «Подивися їй за спину. Там туалет. Іди туди. мерщій. «Несподівано для себе вийдете в туалет». Відтак повертаєтеся за свій стіл і продовжуєте розмову з друзями. Хіба ж не чудово? Замість того, щоб відчувати страх і дискомфорт від знайомства з іншою людиною, ви змогли відвідати туалет і сісти за стіл, щоб випити чогось міцного і поспілкуватися з давніми друзями на знайомі теми. І взагалі, ви не відповідальні за цю поразку. За нею відповідальна та красива жінка, для якої ви надто потворні. Вона настільки зверхня, що згідно з нашою інструкцією не хоче витрачати на вас час. Не бажає бачити, які ви чудові в душі. Звісно, ви не знаєте, якою була б реакція цієї людини. Власне, все, що ви зробили, це дотрималися своєї інструкції, підтвердивши її для себе. Це правило Вигадка. Ми знаємо, що воно не справжнє. Нам це відомо, бо деякі не дуже вродливі люди зустрічаються з неймовірно красивими. Вони переписали свою інструкцію. Гаразд. Можливо, дехто з них заробив трохи грошей, щоб спростити собі життя. Але подумайте, навіть у цьому разі, якщо тільки вони не поклали ключі від ламбаргіні на барну стійку, перш ніж розтулити рота, їм потрібно було долати страх відмови. Мабуть, вони змінили свою інструкцію. Як помітити дію інструкції? Є кілька способів перевірити силу вашої інструкції. Наприклад, люди з потужною інструкцією часто вміють передбачати майбутнє. Можливо, ви знаєте такі приклади? Це люди знають, що станеться, якщо спробувати варіанти X або Y. Вони вміють прокручувати вперед DVD життя, яке ніхто не бачив, і розказувати вам кінець. Жахи, які чекають на вас. Або на керівника компанії. Або на сміливого торгівельного працівника, який поїхав шукати можливості укласти контракти за кордоном. Коли ви прогнозуєте майбутнє, замість того, щоб перебувати тут і зараз та бачити всі можливі варіанти, ви покладаєтеся на інструкцію. Ось ще один спосіб розгледіти правила, які захищають вас від повноцінного життя. Напишіть те, чого ви дуже прагнете. Наприклад, ідеальну ситуацію на роботі. Подумайте про вашу ідеальну роботу що ви робили б щодня? Цільте високо. Відтак запишіть усі причини, через які ви вважаєте це неможливим. Тепер уважно перегляньте причини, які ви записали. Які з них справжні? Знайдіть причини, які можна підтвердити. Які ви вже перевірили і могли б відстояти в жорсткому інтерв'ю з професійним журналістом? Які ви не могли б швидко усунути, навіть якби вам запропонували багато грошей? Чи якийсь інший стимул? Або погрожували заподіяти шкоду? Тепер видаліть хибні причини. Що у вас залишається? Як довго ви були під впливом цих ілюзій? Від чого вони вас насправді захищали? Від успіху? Радості? Досягнень? Пригод? Більшої поваги від колег? Кращої відпустки? Більшого особистого задоволення? Використайте 10 правил для того, щоб отримати бажане, починаючи від сьогодні. Тільки подумайте – чи може рішучий вчинок за правилом 1 разом із ціллю і планом у межах правила 3 дисципліною відповідно до правила 9 та допомогою чудових союзників правило 5 допомогти вам усунути всі перешкоди, які ви записали, і отримати ідеальний результат? Чи є ще якісь правила, які дали б вам змогу ефективніше долати невизначеність? Якою тоді може бути ваша історія? Чого ви можете досягти? Корпоративні інструкції. Колективи обожнюють інструкції. Спільноти спираються на них, а робочий колектив це спільнота. Ми залюбки створюємо їх на колективному рівні, бо так само, як і на рівні індивідуальному, хочемо знати, як усе працює. Лише тоді ми можемо захистити спільноту. Ми відчайдушно намагаємося спрогнозувати результат. Дати правильну відповідь, так само, як у школі багато років тому. Але в дорослому житті це так не працює. У професійній сфері вкрай рідко бувають правильні відповіді. Є лише найкращі, які ми можемо дати. Якщо ця відповідь полягає в досконаленні попередньої моделі, потрібно порушити частину правил, які в ній використовувалися. Чим безпечнішим і прогнозованішим ми робимо наше робоче середовище, тим більші шанси компанії стати неактуальною. Інструкції у професійній сфері зазнають змін. Якщо ви колись стикалися з професійним коучингом, незалежно від рівня його організації, або вас просили взяти на себе більше відповідальності і стати лідером, незалежно від вашої посади, або ви проходили програми з формулювання візії та цінностей, працювали над розширенням повноважень. Ці зміни торкнулися вас. Можливо, це було проведено не найкращим чином з використанням набридливих заїжджених фраз, Можливо, програми навіть були невдалими. Проте це ознака того, що лідери намагаються пристосуватися до змін, які ми розглядаємо. Лідери намагаються перейти до нової економіки по-різному. Ці процеси детальніше описано в додатку. Мене вражає, що в одних компаніях люди – Такі, як ви і я, ухвалюють рішення та наважуються на креативні, динамічні дії, підкріплені пристрастю і динамізмом. А в інших повторюють ті самі помилки, тільки більш відчайдушно. Чимало компаній, які процвітають на початку 21 століття, порушили інструкцію індустріальної епохи. У новій економіці найбільших змін зазнають правила, пов'язані зі взаєменами особливо з комунікацією, довірою і підзвітністю, і в колективі компанії, і в роботі з третіми особами, потенційними і наявними клієнтами. Правила, створені 100 років тому для процвітання в індустріальну епоху, це бетонні чоботи, в яких багато керівників намагаються долати підступні води нової економіки. Сліпий страх перед імовірними наслідками послаблення контролю – це та причина, через яку керівники досі гордо носять ці чоботи і демонструють їх своїм менеджерам, а ті їх наслідують. Усі, хто боїться, намагаються контролювати інших, незалежно від того, боїмося ми за себе чи за інших. Наприклад, за наших дітей. Контроль – це той інструмент, який нам недоступний у новій економіці. Він призводить до переваження застарілих і небезпечних правил у корпоративній інструкції. Проаналізуймо, чому так відбувається. Пережиток індустріальної економіки в інструкції – це контроль. Мета лідера в будь-якій сфері – виконати завдання за допомогою і за участю інших. Питання полягає в тому, що це за завдання і як його можна виконати. Тут мене більше цікавить, як. Але пам'ятайте, що обмежуючись ним, ми звужимо спектр можливих рішень. В індустріальній економіці контроль був важливим. У виробничому контексті він, безперечно, потрібний на багатьох рівнях. Тому використовувався подвійний стимул батога і пряника. Для того, щоб хвинтики великої машини, люди, були мотивовані ефективно працювати в системі. Ми успадкували цей стимул від наших феодальних пращурів і військових чинів. Він використовується навіть у школах. Він був необхідний для того, щоб вчасно і вигідно виробляти деталі та завантажувати їх на баржі, кораблі або потяги. Зовнішній стимул Батага і Пряника мотивував працівників. Вони не прагнули шукати власну, глибшу внутрішню мотивацію. В індустріальну епоху це було неважливо. Існує різниця між мотивацією і натхненням. Подумайте про мотивацію. Це слово люблять повторювати, вважаючи його позитивним, але мало хто над ним замислюється. Раб на римській галері був дуже мотивованим, чи не так? Мабуть, він намагався висловати якомога швидше. У нього була мотивація. Був батіг і пряник. Але в нього не було натхнення. Приберіть батіг, і він перестане веслувати. Якщо в контакт-центрах вашої компанії щодня працює з клієнтами одна тисяча, а в магазинах п'ять тисяч, метод батога і пряника не працює. Він непридатний для застосування. Ви не можете бути постійно присутніми. Якщо доручити це менеджерам, хто стоятиме біля них із батогом і пряником? Мотивуючи іншу людину, ми даємо їй зовнішній стимул роботи, те, що ми хочемо. Ми примушуємо її до дій. Коли ми мотивуємо себе, примусу не відбувається. Ця мотивація може бути корисною або шкідливою для нас. Це вже ширше філософське питання, але принаймні вона наша. Внаслідок цього мотивація в новій економіці стає другорядним управлінським інструментом. Я й гадки не маю про те, що вас мотивує. Щоб мотивувати вас, а разом із вами ще 5 тисяч чи навіть 50 тисяч працівників компанії, мені потрібно звернутися до базових людських потреб, тих сфер, у яких ми всі схожі. Їжа, житло, одяг для вас і для вашої сім'ї, потреба у визнанні і у товаристві. Не підведіть команду. Звісно. Ці базові потреби життєво важливі. Якщо повернутися до соціальних умов економічної епохи, безпека в цих сферах дуже мотивувала б мене працювати на вас. Раніше таку безпеку було важко віднайти. Соціальних виплат не існувало. А в'язниці, де можна було б опинитися за борги, були не найкращим місцем для виховання дітей. Ми вже не живемо і не працюємо в індустріальну епоху. Нас продовжують мотивувати базові елементи людського існування, перелічені вище. Але мало хто коли-небудь жив без них. Ми цього і не очікуємо. З економічного погляду життя зараз набагато легше, ніж навіть 30 років тому. Ми живемо в нову економічну епоху. Зараз завдання лідера – надихати. Надихати працівників – Надихати клієнтів. І перші, і другі піднялися в піраміді потреб Маслоу. У статті «Теорія людської мотивації» 1943 року Абрагам Маслоу сформулював ієрархію потреб. В основі піраміди він розмістив безпеку і фізіологічні потреби. Коли ці потреби задоволені, ми можемо зосередитися на любові та незалежності, визнаній повазі з боку інших після чого стає можливою самореалізація. У ролі клієнтів і працівників ми прагнемо самоповаги, мети і сенсу. Ключове слово тут – «ми». На відміну від базових потреб, ніхто не може забезпечити їх за нас. Ми мусимо їх задовольнити. Це неможливо зробити, якщо нас переважно мотивують зовнішні чинники – батіг і пряник. Справжня ж мотивація – внутрішня. Потрібен лідер, який надихатиме нас шукати мотивацію у професійній сфері. Натхнення замінило мотивацію у професійній сфері. Спільна мета замінила контроль. Надихаючи інших, ми створюємо продуману, розумну і дуже вимогливу структуру, в якій кожен може віднайти свою мотивацію. Надихаючи інших, ми переконуємо їх у тому, що вони можуть реалізувати свої прагнення. Коли ми використовуємо мотивацію, батіги пряник, то заохочуємо людину задовольняти наші потреби. На підприємстві ці два види потреб – Потреби особи потреби компанії мають збалансовуватися. Зазвичай досягти цього балансу набагато легше, ніж ми гадаємо, але це тема для іншої книжки. Погляньте на мотиваційних спікерів. Усі вони пропагують підкуп. Але мотиваційних спікерів залишилося дуже мало. Їх заміняють натхненники. Мотиваційні спікери зверталися до найнижчої спільної мотивації. Що ще може зробити спікер, коли він виступає перед п'ятьма тисячами геть незнайомих людей? Ну ж, богучніше. Хто хоче більше грошей? Підніміть руку, хто хоче стати успішним? Ну ж, хто прагне успіху? Всі! Натомість натхненник пропонує систему, в якій окремі слухачі можуть розгледіти свої можливості. Він заохочує їх вірити в себе, у свою спільноту і у свій проект. Спонукає їх віднайти власну унікальну мотивацію. Це можна почути у промовах Мартіна Лютера, Ганді, Нельсона Мандели і Черчилля «Періоду війни». Після презентації методу приборкання тигрів ви можете почуватися дуже мотивованими. Але цю мотивацію забезпечили саме ви. Моїм обов'язком було створити систему, яка працюватиме без контролю, залякування та осуду. І яка надихатиме вас шукати власну мотивацію відкривати і писати свою історію. А не тигра. Це не контроль. Нова економіка вимагає нових правил в інструкції. Боягузливі лідери і менеджери, які намагаються контролювати підлеглих, часто спираються на застарілі правила. Історію їхньої організації або команди пише Тигр. Я не можу мотивувати вас, не забезпечивши динаміку контролю між двома дорослими. Культуру батьків і дітей описано нижче. Для того, щоб це спрацювало, потрібна участь обох сторін. І вони обидві отримують від цього вигоду. Пережиток індустріальної економіки в інструкції – це культура батьків і дітей. Культура батьків і дітей лежить в основі корпоративної інструкції багатьох організацій. У минулому нам було вигідно знати своє місце. Час відійти від цього. Працівники Taming Tigers часто починають роботу з директорами великих організацій зі слів про те, що культура батьків і дітей проблематична. Я маю на увазі культуру, в якій старші працівники прагнуть контролювати і втручатися в роботу молодших, а ті погоджуються на це. Вони знімають із себе відповідальність і списують усе на керівників, що може уповільнити розвиток організації. У цій культурі немає справжнього делегування права ухвалення рішень на місцевий рівень, на якому вони мали б ухвалюватися. Це погіршує результат у новій економіці, в якій успіх бренда залежить від ефективного управління на місцевому рівні і від цілковитого узгодження безлічі рішень із цілями та цінностями організації. Інструкція, яка діє в цих умовах, вимагає контролю над працівниками. Лише так вони робитимуть те, що нам потрібно. Дитина в цьому сценарії теж отримує переваги і погоджується на такий фарс. Нерідко це супроводжується численними скаргами і сумнозвісним синдромом жертви. Хоча особа або особи нічого й не роблять для того, щоб змінити взаємний з керівником чи піти з цієї роботи. Чому? Тому що це звільняє їх від відповідальності. Відповідальність лякає. Я можу зробити щось неправильно. Мене за це покарають. Будь обережним. Грай за правилами. Не висовуйся, щоб не мати проблем. Усе це хороші, зрозумілі і, мабуть, навіть корисні стратегії виживання в індустріальній економіці. Поки людина дотримується правила, є так, як є, що я можу вдіяти. Їй не потрібно стикатися з тигром, а тим паче приборкувати його. Вона не мусить змінювати, рости і дорослішати. А отже, долати страх і дискомфорт, пов'язані з цим. У мене немає жодної провини, бо я ні за що не відповідаю. Я не можу дотримуватися цінностей бренда і компанії в розмові з клієнтами, бо мені цього не дозволяють. Багатьох людей цей підхід влаштовує, принаймні на перший погляд. Якщо зануритися глибше, ціна може виявитися високою. Зміна корпоративної інструкції – один із найбільших викликів нової економіки. І ваша здатність помічати дію цієї інструкції, долучатися до її зміни або сміливість покинути неефективну організацію – Стануть визначальними чинниками у вашому професійному житті на довгі роки. Інструкція і страх поразки. Наша інструкція покликана захищати нас, приховуючи роль страху в цьому процесі. Виявляти свій страх буває неприємно. Але від чого насправді нас захищає інструкція? Який страх вона приховує? Інструкція захищає нас від можливої поразки. Вона приховує страх втрати суспільного становища, найбільшої загрози для нашого его. Правило, якого нас з маличку наполегливо вчили, з нас сміятимуться, якщо ми зробимо щось неправильно. На цьому етапі зазвичай кажуть, що боятися поразки не варто, що це нормальна частина шляху до успіху. Яка брехня, яка шкідлива нісенітниця. Також на цьому етапі заведено розповідати про те, скільки ниток розжарення спалив Томас Едісон, перш ніж винайшов ту, яка працюватиме у вакуумі електричної лампи, і про те, що це його не бентежило. Я не був знайомий із містером Едісоном, але ладний побитися об заклад, що він переймався цим і боявся поразки. Я впевнений, що він дуже її боявся. І це змушувало його важко працювати. Можливо, страх краху проекту, в який уклав стільки сил, спонукав його проводити багато ночей за роздумами та експериментами. Може, ми досягаємо успіху завдяки нашому страху поразки? Підприємці нерідко позбавляють себе шляхів для відступу. Вони повністю занурюються в проект. ставлять на карту свою репутацію, а також свій дім. Як ви гадаєте, у найтемнішу ніч перед світанком їх надихає думка про велике багатство чи про уникнення скрути? Коли я ризикував своїм домом, то думав про друге. Страх поразки у справі, в яку ми вклали багато сил, часу та енергії – це потужний і здоровий стимул. Всупереч догмам позитивних мислителів біймося поразки. Що сили намагаємося її уникнути? Це дасть нам змогу припускатися помилок. Це дасть нам змогу мати смішний вигляд на нараді, коли щось піде не так. Це дасть нам змогу як лідерам щоп'ятниці, стоячи на стільці в їдальні, відповідати на будь-які запитання, а не їсти сендвіч в офісі і писати електронні листи. Якщо ми вирішили створити новий продукт або нову культуру, то припускатимемося помилок. Здоровий страх того, що ми не напишемо свою справжню історію, дає нам змогу йти на ризик, відповідати за наслідки, пробачати собі та швидко оговтуватися, а потім уперто йти далі. Здебільшого, інструкція використовується для того, щоб запобігти маленьким крокам, які можуть призвести до маленьких помилок. Таким чином вона захищає нас від невдачі в нашому великому плані, у нашій великій історії. Вона применшує наші можливості. Невже ви цього хочете? Інструкція і є тією причиною, через яку ми не можемо втілити свій план, написати свою історію. Вона не наш захисник. Як знайти впевненість у собі і переписати інструкцію? Існують підозрілі компакт-диски, які продаються разом із підозрілими книжками і обіцяють підвищити вашу впевненість у собі під час сну. Але звідки береться справжня впевненість? Чому, наприклад, чудові жокеї мають такий впевнений вигляд перед початком дербі, коли їхні коні дибляться і брикаються, а більшість смертних лякаються коня, який просто йде сільською дорогою? Вони здобули цю впевненість не з компакт-диску чи книжки. Вони здобули її завдяки тому, що їздили на багатьох конях. Завдяки тому, що розширювали свої межі і сідлали коней зі складнішим норовом. Їхня впевненість зазнавала удару, коли ці складніші коні скидали їх на землю під час спроб перевірити свої сили і стати ліпшими. Відтак вони знову підвищували свою впевненість і переборювали себе, щоб все-таки осідлати цього коня і перейти до ще складнішого завдання. Вони здобули цю впевненість завдяки тому, що переглянули свою інструкцію, яка казала їм, що вони досягли своєї межі. Справжній секрет підвищення впевненості полягає в переписуванні своєї інструкції. Це відбувається шляхом свідомих, цілеспрямованих дій, поки ви не заслужите право створити нову інструкцію для себе. Настав час визначити ваш план дій. Перш ніж перейти до правила 3, запитайте себе, як довго ви зволікатимете зі скасуванням правил тигра і заміною їх на ті, яких прагнете й потребуєте ви? Які фрагменти вашої історії проходять повз вас? Ніколи не дозволяйте, щоб через страх помилок переписувалась історія, яка по праву належить вам. Біль тимчасовий, а поразки тривають завжди. Ваш хід. Аспекти правила 2, від яких тигр намагається відвернути вашу увагу. Правило 2. Переписуйте свою інструкцію, змінюйте її щогодини. Наша інструкція – це те, як ми сприймаємо світ і нашу здатність взаємодіяти з ним. Наші переконання – це правила, які входять до загальної інструкції. Наші сім'ї, компанії, школи, суспільства тощо теж мають вигадані правила. Ми любимо наші інструкції і завзято їх укладаємо, адже вони захищають нас від невизначеності. Проте невизначений результат може виявитися чудовою пригодою, задоволенням та успіхом, а ми захищаємо себе від них також. Інструкції у професійній сфері змінилися назавжди протягом останніх років і продовжують швидко змінюватися. Вам буде корисно долучитися до цих змін. Коли ви бачите можливість і всі ті правила, що захищають вас від її реалізації – Запитайте себе, які з цих правил можна перевірити, а які вигадали ви або хтось інший. Для того, щоб змінити інструкцію, часто потрібно підвищувати впевненість у собі. Наполегливо працюйте над цим. Спілкуйтеся з тими, хто відкидає інструкцію, а не з тими, хто хоче вас налякати своїми обмеженими уявленнями. Ретельно обирайте людей, із якими ви ділитиметеся своїми мріями і планами. Приклад 2. Гаррі Гофман. На депозитах у банку Норсен Rock перед початком банківської паніки 2007 року було 24 мільярди фунтів. Усього за три тижні обсяг депозитів зменшився до 7 мільярдів. 29 мільярдів довелося позичати у платників податків. Повернути довіру клієнтів, які зняли свої кошти, було дуже складно. І співпраця з урядом у цьому напрямі була для мене безпрецедентною. Уряд володів 100% акцій. Коли почалася банківська паніка в Норсен-Срок, я був віце-президентом банку «Беркліс». Через кілька тижнів, коли Рада директорів Норсенс Рок разом із тогочасним канцлером скарбниці Алістером Дарлінгом запросили мене стати головним виконавчим директором Норсенс Рок, я загорівся цією ідеєю і відчув обов'язок пристати на пропозицію всупереч гарчанню мого тигра. Мушу вас одразу застерегти, що приборкувати тигрів небезпечно. Ти хочеш долати нові вершини, але знаєш, що ніколи не приборкаєш тигра повністю. Я залучав Джима до програми лідерства, якою керував на посаді головного виконавчого директора Берклі Скард. Мені особисто надихали 10 правил і те, як вони були обґрунтовані. Але ще важливішим був вплив, який справила група «Темін Тайгерс» на компанію. Зваживши інформацію, отриману після переходу в Норсернс-Рок, я вирішив, що 10 правил приборкання тигрів стануть у пригоді й тут. Гостро стояла проблема відповідальності. Великий управлінський ланцюг перекладав проблеми на відповідальних директорів, а потім на нижчі щаблі. Чому директорів цікавили ці питання? І що робили всі інші весь час, якщо не ухвалювали рішення і не керували підлеглими? Існувала ще одна супутня культурна проблема. І якщо я узгоджував план дій із сотною високопоставлених працівників у Беркліс, вони його виконували. Я не відразу збагнув, що в Норсенс рок минав місяць перш ніж старші працівники запитували в мене, як нам це зробити – Справа була не в лінощах, а в тривалому браку лідерства і заохочення. Протягом цих чотирьох тижнів вони думали про те, що робити, і боялися сказати мені, що не знають відповіді. Невдовзі стало очевидно, що в організації панує атмосфера страху, паралічу і перекладання відповідальності. Здавалося, що всім потрібен мій дозвіл, перш ніж наважитися на дії. Чудових людей просили стримувати свою індивідуальність і природнє бажання досягти результатів, тому що лише керівники знають усі відповіді. Насправді, зазвичай, що вищий щабель посідає людина в організації, то менше вона взаємодіє з клієнтами і зі справжнім світом. Я вважаю це однією з основних причин фінансової кризи. У цій організації не були окреслені великі межі що призвело до фінансових труднощів і паніки. Натомість менші межі були непорушними і сповільнювали розвиток. Моїм завданням як лідера було змінити великі і малі межі. Якби ми окреслили великі межі неправильно, наслідки були б катастрофічними. Якби ми не змінили менші, особисті межі на вищому рівні – це завадило б людям, які працюють із клієнтами на місцях, забезпечувати відмінне обслуговування. Без цього ми не могли повернути довіру клієнтів, а також їхнє заощадження. Збільшення обсягу депозитів було необхідне для того, щоб почати створювати цінність для нового власника Норсенс Рок – британського платника податків. Я мусив терміново переконати вищу ланку, що вона недооцінює свої знання і що просити про допомогу – нормально. Було важливо передати повноваження в надійні руки і переконати моїх лідерів зробити так само. Це було нелегко. Тамтешні працівники зовсім не звикли до відповідальності. Приборкання тигрів їм дуже допомогло цього навчитися. Це не єдиний інструмент, який я використовував, але він дав мені змогу швидко розпочати процес змін, адже він Пропонує низку актуальних ідей щодо того, як зробити неможливе можливим, виходячи далеко за межі їхнього досвіду Вводить нові мотивувальні поняття Додає натхнення Амбіції та енергії людям, які пережили дуже травматичний період, і заохочує їх узяти більше відповідальності на себе і на свою команду. Переконує працівників, що вони справді можуть брати на себе відповідальність та ініціативу. Надає 10 практичних інструментів для того, щоб подолати страх змін і нести персональну відповідальність. Правила 2 і 3 були найважливішими для нас. Кожен мусив змінити свою інструкцію. Ми як організація мусили змінити нашу колективну інструкцію. Крім того, потрібно було абсолютно чітко визначити напрям, куди ми рухаємося і що для цього потрібно щодня робити. Визначення цього напряму і необхідних ресурсів було моїм повсякденним завданням як лідера. Рух вперед був повсякденним завданням кожного працівника. Приборкавши наших тигрів, ми змогли донести до працівників, які працювали з клієнтами. І якщо ви чините правильно у взаєминах із клієнтами і не виходите за межі ризику, окреслені для того, щоб захистити нас і клієнтів. Вам нічого хвилюватися. Таким чином працівники нижчого рівня почали свій шлях до посилення. Це був складний процес, і, на жаль, не всі наважилися або спромоглися на зміни, тому я відпустив чимало зі ста топ-менеджерів банку. Але змінитися було потрібно для того, щоб виконати наші зобов'язання перед британським урядом, і часу в нас було мало. Багатьом ці зміни вдалися, і я дуже пишаюся ними та їхньою роботою в Норсенс Рок під моїм керівництвом. Працівники Норсенс Рок проявляли велику хоробрість під час великих змін. Я надзвичайно пишаюся тим, що очолював їх і нашими спільними досягненнями. Станом на жовтень 2010 року, коли я покинув Норсенс Рок, ми збільшили обсяг депозитів із 7 мільярдів до 18 мільярдів на тлі економічного спаду. Ми реструктуризували підприємство і досягли всіх цілей поставлених урядом. Ми створили нову культуру в межах чудового південно-східного британського підприємства. І водночас приборкали чимало тигрів.